Lord Să 3... Tatăl nostru, care ești în ceruri, se astăzi se Dumnezeu, vie împărăția ta, avea se voia ta, pe cum încerc, așa și pe păi a noastră ființă, dă-ne astăzi și ne-a făcut nouă greșearele noastre, pe cum și noi împărăm greșiților noștri. Și nu ne de pe noi împisvită, ci ne izbăvește de cer când a Ta este hrăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a principurilea. mii de bărbați în sus binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul și le înmulțește pre ele, în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Iar pe credincioși robii tăi care vor gusta din ele, îi sfințește că tu ești cel ce binecuvinteaz și sfințești toate Hristoase Dumnezeul nostru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 peste voi toți cu al său har și cu al iubire de oameni, tot deauna cum și purul ea și în vecii vecilor.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 nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine, umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâgnindu-mă umblam că șalele mele s-au umplut de ocăr și nu este vindecare în trupul meu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 Aliluia, Aleluia, aliluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vece vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne.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 Peste mine au trecut mâniile tale și în fricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecin, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea.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 se vor cale ca vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscut i-a făcut căile sale lui Moise, filor lui voi voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți nici în viață se va mânia,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 Făcutuma să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Măhnit e după în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi am aminte de zilele cele de demult, cu am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tinsa am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ ensătoșat. De grab auzimă, Doamne, că a slăbit Duhul meu.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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă pace Pacea Domnului să ne rugăm! doamne de sus și plăiem mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!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 Sfințitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe române, Pentru preasfințitul părinte Andrei Făgăreșanul, episcop vicar al arhiepiscopiei și biului pentru cinzita preoțiime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni,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 Sunt noi de tot necazul, mânia, primejdie și nevoia. Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, le prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu nascătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Domnului viții să o și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o să se cuvine toată slava și și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Acum și pur și-n vecii vecilor. Amin. Neudați pe Domnul că este bun, că în este mila Lui. Dumnezeu este Domnul și Sa. și numele Domnului am înfrânt pe ei. Dumnezeu este Domnul și să a arătat este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Și voi viu și voi povesti lucrurile Domnului, Dumnezeu este Domnul și să a este cuvântat Cel ce vine într-o numele Domnului. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditoria. aceasta s-a făcut în capul unghiului,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 MULȚUMIT Binecuvântată, slăvită a stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria, cu tot să, să o pomeni, pe noi, și noi și neșurii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să odă. stăpânirea și puterea și mărirea a lui și a fiului și a Sfântului Duh. Acum și porurea și în veci în vecilor. Amin. Păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Domnule, miluiește! Pentru curată, curata, prea binecuvântată, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară, Maria, Dumnezeu, cu toți sfinții sau plăbării, Și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o Și că bun și viitor de oameni, Dumnezeu, ești și îți slavă lavă Tatălui Tatăl noi și Fiul lui. Și sfântul lui do acum și păruia și veci veți So mm -hmm. Oh,